És divendres 13 de desembre i a l'informatiu de Ràdio Palafrugell destacarem les paraules més rellevants que Josep Salvatella, tercer tinent d'alcalde, ha fet en aquesta sintonia en el balanç dels primers sis mesos que ha fet com a regidor. Us explicarem que l'IPEP i Cultura organitzen de nou la festa de Capdanya a Palafrugell amb la mateixa dinàmica que en els darrers dos anys. Seguirem amb notícies relacionades amb casa nostra, i és que la policia local de Palafrugell ha imputat un home per punxar les rodes a dos vehicles del carrer Àngel Guimarà. La informació comarcal ens portarà fins a Sant Feliu de Guíxols, ja és que els Mossos d'aquesta comissaria detecten que els robatoris han disminuït un 80% gràcies a l'atenció d'un lladre multireincident. Tornarem cap a casa nostra i posarem la mirada en el cap de setmana i us explicarem que els cremats presenten el seu darrer treball desperta demà a les 8 del vespre. Us destacarem les paraules més destacades que ens ha deixat Narcís Ferrer en aquesta sintonia en la conversa que ha mantingut amb Rafel Corbi. I acabarem aquest informatiu d'avui amb la previsió meteorològica que ens espera per aquest cap de setmana, amb un temps tranquil, per aquests tres dies que tenim per endavant. Iniciem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell i ho farem posant la mirada en les paraules més destacades que ens ha deixat a la nostra sintonia Josep Salvatell, tercer tinent alcalde, de l'Ajuntament de Palafrugell que primer a tot doncs, ens ha fet balanç dels seus primers sis mesos com a regidor. Sí, força, força. Mm, a veure, el dia a dia hi ha de tot, hi ha dies que, que comencen bé i no acaben tan bé, i al revés, i bé, però el balanç general és, és bo, és positiu, i més després d'un de, bueno, període de precampanya i de campanya eh, que va ser complicat. Aleshores, eh, si haig de triar, em sento molt més còmode en aquesta fase que, que no en la fase anterior. En aquest sentit, doncs, m'ho estava satisfet d'aquest any que porta com a regidor a l'Ajuntament de Palafrugell, dins del govern, un govern que es va freguar de la següent manera. En, eh, encara, bueno, fa un, dos caps de setmana... Vaig anar a Núria amb dues tècniques de, de l'Ajuntament, de Govern Obert i Participació Ciutadana, per eh, participar en, una, en un curs sobre Govern Obert eh, que es va fer a Núria, que el va organitzar l'Associació Catalana de Municipis. I, i demà, eh, després de la Junta de Govern, tenim, tenim formació. O sigui que, i, I és lògic és lògic que... Eh, tal com està muntat el sistema, eh, per ser mestre o per ser metge o per ser mecànic eh, has de passar unes proves, has d'acreditar uns coneixements. Eh, per, ser, per ser regidor o per ser eh, diputat no cal acreditar aquests coneixements i aquests coneixements són molt necessaris. Aleshores és bo que els, els polítics fem formació. Josep Salvatell és tercer tinent d'alcalde, com dèiem, però també és regidor del Museu del Suro i de l'Arxiu Municipal de Palafrugell i de la gent grana. En aquest sentit, eh, posant la mirada en el Museu del Suro, ens ha destacat que aquest proper any és un any molt especial i és que hi ha previstes diverses inversions. Aquests sis mesos el que s'ha fet ha sigut eh, aprovar el projecte museogràfic de la, de la primera fase, o sigui, l'execució d'aquest projecte que que afectarà eh, o sigui, el, el que és la, la planta baixa del museu i que eh, encara no hi ha una data per començar però, però bé si tot va com, com a'anar començarà a principis d'any el mes de febrer o març com, com a molt tard suposo que ja començarà doncs aquesta aquest aquests treballs de, de museografia i, I bé, i aleshores eh, o sigui, aprovar els plecs d'aquesta museografia, eh, atendre eh, bueno, les, les últimes modificacions eh, que s'hi han fet, que s'han estat treballant amb els experts de, de l'empresa que, que, que ha dut a terme el treball, mm, això ens ha ocupat, mm, es pot dir tot aquest temps més, les coses del dia a dia que s'han hagut d'anar solucionant. Doncs aquest proper 2020, que es farà aquesta primera fase del Museu del Suro, i de cara als altres anys doncs, hi haurà noves inversions per tal de fer d'aquest equipament cultural, com remarca Josep Salvatella, una referència no només a la comarca, sinó també a nivell de tot Catalunya. Estem parlant de, eh, només per la primera fase... De l'ordre de, de 600 parlo de memòria 6400.000 euros, 640 mil dels quals eh, gairebé la meitat els aporta el Fons FEDER de la Unió Europea, que això és importantressenyar-ho o sigui aquest projecte es tirarà endavant eh, gràcies a un esforç importantíssim que fa l'Ajuntament de Palafrugell, però en el qual eh, hi juga fort també la Unió Europea a través dels fons FEDER, la qual cosa demostra també la importància que se li dona en aquest projecte, eh, més enllà de, de l'àmbit de, de Palafrugell o, o de l'àmbit gironí. Mm, una part també eh, més petita, però també en fi, important, eh, ho aporta la Diputació de, de Girona, i llavors també hi col·laborar la Generalitat a través del, del Manactec, del, del que seria el, el museu, sí, el, la xarxa de museus de la ciència i de la tècnica de Catalunya, de la qual el Museu del Sud en forma part. I per últim, d'aquesta conversa que hem mantingut aquest migdia amb Josep Salvatella, doncs destacarem un dels temes també relacionats amb el Museu del Surú i que porta cua de fa molts temps, de fa molts anys, i és les famoses goteres que apareixen cada vegada que plou a casa nostra. En aquest sentit, Josep Salvatella porta, ha portat novetats. Se'n va posar sobre la taula tan bon punt vaig arribar. Uh, em vaig adonar que era un tema important perquè no és bo que hi hagi goteres que, que no són només goteres, són filtracions, eh, o sigui que per tant afecten a l'estructura en concret d'un de, de pilar del, del museu. Aleshores eh, vaig valorar que era un tema important, però és que a més a més vaig entendre, i crec que amb això hem estat tots d'acord, eh, que no era de rebut, tirar endavant doncs, un projecte museogràfic amb tot el, en fin, tot el canvi que això representarà i que a més a més se n'haurà de fer una molt bona promoció eh, per donar-ho a conèixer i, i que ens entri aigua dintre. No? Aleshores bé, va ser posar-hi fil a l'agulla parlar-ne tant a nivell polític com a nivell tècnic i eh, això, bé, haig de, també de, de donar les gràcies a l'àrea d'urbanisme, que mm, bueno, hem tingut ocasió doncs, de, de parlar-ne i ens han assegurat que que en els propers mesos això se solucionarà. Doncs Josep Salvatella que comentava que en aquest sentit des de l'àrea d'urbanisme de els hi han fet arribar que en els propers mesos se solucionarà aquest tema que porta tanta cua, que porta tants anys de problemes en el Museu del Suro estarem atents a aquesta sintonia, si aquestes promeses per part de l'àrea d'urbanisme i aquestes paraules que ens ha deixat Josep Salvatella es compleixen i ens tornarem a posar, doncs tornarem a, a, a, a preguntar, tornarem a, a... A, a, a investigar, si cal quan torni a ploure d'aquí uns temps, doncs eh, si aquestes goteres ja s'han subsenat i ho comentarem, òbviament amb el regidor del Museu del Suri i també amb els propis treballadors de l'equipament i amb el seu director, amb en Pep Espadaler. D'altra banda, recordeu que aquesta conversa íntegra amb Josep Salvatella la podreu recuperar en les properes hores a través de la sintonia de ràdio palafrugell.cat allà trobareu aquesta conversa íntegra mitja hora de conversa que mantinc amb en Josep Salvatella, tercer tinent d'alcalde i regidor del Museu del Suro, de l'Arxiu Municipal i també de gent gran. Seguim a Ràdio Palafrugell, continuem al 107.8 de l'FM en aquest informatiu de Ràdio Palafrugell i a continuació us tornem a oferir la conversa que hem mantingut aquest matí amb la... Marta Moreno, de l'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell, al voltant d'aquesta revetlla de cap d'any que un any més i ja en van quatre organitzen conjuntament l'àrea de promoció econòmica i cultura. Us deixem amb aquesta conversa amb la gent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 de bus gratuït. Marta, moltes gràcies i bé, bones festes. Gràcies no? a vosaltres, igualment, i molt bona entrada d'any. Doncs aquesta conversa que hem mantingut amb la Marta Moreno, que anirem recordant al llarg d'aquests dies, i és que encara queden doncs, 15 dies ben bons perquè arribi la rebella de cap d'any, i també la podeu trobar, òbviament, a la nostra pàgina per radiopalafrugell.cat. I abans de la notícia comarcal destacada de les darreres hores, a continuació, doncs, seguim parlant de Palafrugell, és que ahir dijous, 12 de desembre, un home ha estat imputat per punxar les rodes a dos vehicles a Palafrugell. Els fets van tenir lloc al carrer Àngel Guimarà i en plena llum del dia. Ens posem en contacte a continuació amb el cap de la policia local de Palafrugell, David Puertas, perquè ens doni més detalls de com es van produir aquests fets. Saludem en David Puertas, que tenim al l'altre costat de la línia telefònica. Bon dia, David Bon dia, Rubén. Doncs amb tu ens volem posar en contacte avui perquè ens heu fet saber doncs, que ahir vau imputar una persona per uh, un delicte de, per, per punxar rodes en diversos vehicles de Palafrugell. a uh, El fet més rellevant és que es va produir a plena llum del dia. No sé si això també va ser una sorpresa per vosaltres, David. Sí, no, i tant, i tant. A veure, ens va arribar el requeriment que algun, o algun ciutadà havia vist doncs, que havia algú que semblava que estava fent alguna cosa signar per apuntar alguna roda d'algun vehicle. Es van despassar fins al lloc i quan vam arribar van comprovar els fets que realment havia algun vehicle a punxar, i gràcies a la col·laboració ciutadana, que des d'aquí has d'agrair, de veritat, moltes gràcies per col·laborar amb nosaltres sempre, no? Doncs van poder iniciar pues, una miqueta de, de seguiment hi la persona que al final va va punxar les, les rodes dels vehicles, no? I que sí, és que de sí, que es va produir a ben hora del dia i, i per nosaltres és important i sobretot això no destacar i agrair la implicació ciutadana que han jugat com després podem nosaltres explicar-nos. Qui era dona descripció i, i on podia estar o cap on havia cap marchat, en primer lloc i segon lloc, doncs bueno, no no van localitzar cap altre vehicle, però que si hi havia Uh -huh. Els fets es van produir al carrer Àngel Guimerà com tu ens comentaves i gràcies doncs, a aquests veïns doncs, que us van avisar, doncs, finalment només van ser dos aquests vehicles en un principi com tu, com tu indiques, uh, una, una de les coses que poder a la gent uh, té dubtes o, o pregunta per ququè en aquest cas se l'imputa i no se'l reté no se'l no se de té. Uh, això va amb conseqüència doncs, de, de que només van ser dues, només van ser dos vehicles? Sí correcte correcta bàsicament amb el, amb el canvi de codi penal, no? Doncs el, el que és el delicte de danys va canviar i ha de ser quanties elevades, val?, perquè sigui un delicte, i en aquest cas eren només dues rodes punxades en la que nosaltres que de fer que final això tampoc és una... és un càstig no? Nosaltres el que fem com a policia és intentar identificar la gent uh -huh. i denunciar-lo i impotar-li un delicte i informar-lo dels seus drets, que per nosaltres sempre és important, que sàpiguen que té dret a una sèrie de coses i posar-ho a disposició judicial perquè sigui l'autoritat judicial en aquest cas, que són els competents per poder al final eh, dir si han sigut eh, els autors materials del fet o no i bueno, i al final que si realment després ha de tenir algun tipus de pena que sigui el jutge que, que l'imposi. No? Mm -hmm. Ara, doncs, en principi aquesta persona no haurà de, de compareixer no?, davant d'un jutge? Eh, doncs nosaltres hem enviat la diligències del jutjat i després haurà ser el jutjat el que i a declarar, si és el que ho com està? Molt bé, doncs David, volíem comentar avui amb tu aquest tema, posar una miqueta més doncs, de, de llum i recordar a la gent, no? que si hi ha algun més afectat doncs, que en aquest eh, ahir dijous a aparqués en aquesta zona o algun veí que, que hi visqui i que doncs, hagi trobat eh, la, roda, la roda del seu vehicle punxada, doncs, que, que, que, això, que es pot dirigir a la policia local i posar la, la denúncia pertinent, oi? I tant, i tant, que si, sisplau, sempre estarem aquí per atendre'ls, però segur que els escritin es aquí a les nostres dependències i una altra vegada, doncs, agrair la col·laboració ciutadana perquè en aquests casos és importantíssima la rapidesc, no? Perquè si s'arriba la trucada de seguida podem anar ràpid eh, i si identifiquem la persona, doncs, es pot també que hagin més danys o que vulguin punxar més vehicles. Eh, Ruben, ja aprofetem que estem aquí per poder-ho dir. Mm -hmm. Moltes gràcies. Eh? Molt bé, David, moltes gràcies i, i fins aviat. Tenga, acabem de Ruben i que tingueu un bon dia. I ja sí, arribem al moment doncs, per a la informació comarcal destacada de les darreres hores, a la nostra comarca i ens portarà doncs a també explicar una notícia relacionada amb uh, policia, en aquest cas amb els Mossos d'Esquadra i és que des de la, la Mossos d'Esquadra de l'Àrea Bàsica Policial de Sant Feliu de Guíxols no dubten a afirmar que l'índex de delinqüència a la població canxona s'ha reduït dràsticament com a conseqüència de l'empresonament d'un lladre reincident que acumulava 16 detencions en els dos darrers anys. El delinqüent, un guixolenc de 38 anys que vivia en una casa ocupada, va ser detingut el 27 de novembre. Després d'adjuntar diversos fets delictius, la jutgessa va decretar la presó, a diferència de les anteriors vegades en les que quedava en llibertat provisional. Ara els Mossos compten que aquests dies el nombre de fets delictius a Sant Feliu de Guixols ha baixat pràcticament un 80%. A mode d'exemple il·lustratiu, se'l relaciona amb sis robatoris en immobles i vehicles en només 10 dies del mes de novembre. El multireincident va ser detingut de forma definitiva després que la policia observés sempre el mateix modus operandi en els seus robatoris. Sempre actuava en habitatges de la mateixa zona de la ciutat i feia importants destrosses a més d'emportar-se objectes de tot tipus que s'hi trobava. M'omirar per tornar a casa nostra i a continuació doncs posarem la mirada en una activitat que tindrà lloc demà al Teatre Municipal de Palau Frugell. Ja fa dies que ens, uh, us en venim parlant en aquesta sintonia i avui doncs recuperem alguns dels fragments més interessants de la conversa que Rafael Corbí va mantenir amb Narcís Ferrer, un dels membres de la, de la formació Als Cremats, aquesta formació de d'Avaneres, però que també té un altres, altres registres, com hem pogut comprovar en la conversa que ha mantingut en Rafael Corbí uh, amb, amb ell. I en aquest sentit doncs, parlarem d'aquest concert que tindrà lloc demà a les 8 del vespre. I primer de tot... Posarem la mirada en aquest concert que se farà aquest, aquest dissabte, com dèiem. En Narcís Ferrer ens en dona més detalls de quin serà l'estil que es podrà veure en aquest concert de presentació del seu darrer treball, recordem, anomenat Desperta. És un concert... Uh t'he pensat per després extrapolar-lo a un altres teatres de país que ja tenim més o menys tancats per la primavera del 2020 el que passa que serà un concert molt especial un concert per... especial perquè portem col·laboracions de molt nivell eh, amb una banda que habitualment no es pot escoltar amb els cremats i amb unes prestacions tècniques també que mai es poden escoltar et poso uns exemples, Rafael. o sigui, nosaltres el disc quan entrem a l'estudi en és Disneylandia, et permet fer de tot et permet tocar de tot i nosaltres els nostres músics toquem moltes coses. llavors amb un, amb un en dia nosaltres com fem de músics de carrer, de platges o de places, els escenaris i les infraestructures de la música popular no et permeten segons quines coses. No? Llavors eh, gràcies a l'àrea Cultura doncs, en, i al teatre de Palafrugell doncs farem un concert un concert d'alçada de fi. Malgrat que serà el, disc de de, el concert de presentació d'aquest darrer treball, eh, anomenat Desperta, doncs en aquest concert de demà només hi haurà una avanera i poder, no tothom, la sabrà identificar, com ens ha destacat Narcís Ferrer. Uh, en els discs que fem sempre intentem incloure una o dues avaneres, uh per exemple una de les maneres sempre intentem és intentar recuperar alguna manera d'aquelles que no coneix ningú i que portar-la al nostre terreny en aquest cas també hi ha sigut uh, i llavors hem agafat doncs, una manera clàssica uh, atès la sonoritat i la densitat sonora i la canya que tindrà el concert perquè ja, ja anticipo que és un concert molt canyero aquest concert no tindrà avaneres n'hi haurà una i prou però que a més a més amb un arreglo molt especial amb, amb xelos i violins i coses d'aquestes o sigui que, que, que qui la conegui la podrà intuir però que no, no serà la sonoritat típica de les avaneres doncs aquesta conversa que va mantenir Rafael Corbí amb Narcís Ferrer al voltant d'aquest concert de presentació del darrer disc dels Cremats el podeu trobar a la nostra pàgina web a radiopalafrugell.cat a l'espai a la carta, allà també hi trobareu un enllaç per adquirir la vostra entrada si voleu de forma anticipada D'altra banda també la podeu adquirir directament a taquilla demà mateix abans de les 8 del vespre, que és quan començarà aquest concert dels Cremats I arribem a la darrera de les informacions d'aquest informatiu d'avui divendres 13 de desembre i ho farem posant-nos en contacte amb l'Observatori de l'Estartit per saber quina meteorologia tindrem per aquest cap de setmana. Saludem en Josep Pasqual, bon dia. Hola, bon dia. Gràcies per atendre la nostra trucada i per posar la mirada doncs en aquest cap de setmana, en el que ens esperen aquest cap de setmana, començant per avui divendres. Uh, sí, doncs... Uh...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 En principi, doncs, aquí tindrem un temps relativament tranquil aquests dies, amb vents més aviat fluixos, eh, un poder una mica de gravir, poqueta cosa, també la mar molt tranquil·leta aquí, una mica de mar de fons, i eh, les temperatures que més aviat són més altes que en dies passats, una mica més altes. Uh -huh. eh, tindrem un cel parcialment tapat, amb núvols dominant els núvols alts, estones de sol, estones amb un cel hem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 és que també a vegades arriba el ponent i quan ho fa, doncs ho fa amb força, vull dir, a vegades el que passa és que és un vent que no sol durar gaire hores aquí, quan arriba aquí dir, mm -hmm. però en principi no sembla que no de fer, o que no hagi de ser expectable. Molt bé, doncs un cap de setmana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 doncs un temps tranquil en què el que ens espera en principi, a priori, aquest cap de setmana a la nostra vila i a la nostra comarca, per tant, doncs, podrem gaudir d'aquelles activitats que hi hagi a l'aire lliure, així com també doncs, de poder fer coses que, que, que la meteorologia no impedeixi. I amb la informació meteorològica que hem arribat al final d'aquest informatiu nosaltres ens acomiadem i ens retrobem dilluns però us recordem que si passa qualsevol cosa rellevant a Palafrugell doncs estigueu atents a la nostra pàgina web radiopalafrugell.cat a la qual doncs, també us podeu subscriure per tal que aquestes informacions que anem actualitzant us arribin directament als vostres dispositius mòbils. Nosaltres ens retrobem dilluns que passeu un molt bon cap de setmana.